wassallamu tasliman katsira amma ba'd ayuhal ikhwah fillah kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan siratul rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam masih menjelaskan tentang beberapa kejadian yang penting dari berbagai peristiwa antara kejadian peristiwa perang Badar dan sebelum terjadinya peristiwa perang Uhud dan sebagai tambahan yang tidak disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah Taala dalam kitab Lia Al-Fusul fi Siraat al Rasul Alaihi Ssallatu Wasallam Permasalah di antara kejadian setelah perang Badar adalah pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah Hafsah bintu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhum. Hal ini disebutkan dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala anhu beliau menceritakan, "Hina ta'iyat Hafsah bintu Umar bin Khunis bin Hudafa al bahwa tadkala Hafsah bintu Umar beliau menjanda, disebabkan karena meninggalnya suaminya Khunais bin Hudafa al-Sahmi." wa kana min ashabi sallallahu alaihi wasallam dan Khunais bin Hudzafah ini bagian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatuwfiya fil Madinah dan beliau meninggal di kota Madinah dan beliau termasuk di antara orang-orang terdahulu masuk ke dalam Islam dan bahkan beliau termasuk sahabat yang ikut berhijrah ke Habasyah, lalu berhijrah ke Madinah. Dan setelah peristiwa perang Badar, Khunais bin Khuzayfa as-Sahmi radhiyallahu taalaanhu meninggal. Maka berkata Umar radhiyallahu taalaanhu, "Atei Uthman ibn Affan, fagardu'alii hafsa bint Umar." Aku pun mendatangi Uthman bin Affan, radhiyallahu taala anhu. Lalu aku menawarkan kepadanya Hafsah bintu Umar. Alafakul tu inshita angkatu ke Hafsah. Kata Umar binul Khattab kepada Uthman bin Affan, kalau kamu mau, aku nikahkan kamu dengan Hafsah.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 yang nampak bagiku aku hari ini enggak nikah dulu. Jadi Umar radhiyallahu taalaan menawarkan anaknya Hafsah kepada Uthman, namun Uthman ibn Affan radhiyallahu taalaan beliau mengatakan yang nampak bagiku aku tidak menikah dulu hari ini. Kala Umar falaki Abu Bakar as-siddiq, karena Uthman menolak. Aku pun bertemu dengan Abu Bakar as-siddiq fa qultu in shi'ta zawwajtuka hafsa bint umar kalau kamu mau aku nikahkan kamu dengan Hafsah binti umar fa abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu fa lam yarji' maka abu bakra siddiq diam dan tidak tidak ada balasan sama sekali wa kuntu alaihi aujada minni ala Uthman dan kata Umar radhiyallahu ta'ala aku lebih lebih merasa enggak enak ya ketika Abu Bakar tidak ada komentar sama sekali tidak menerimanya ya daripada Uthman ini subhanallah Umar bin Al Khattab radhiyallahu menawarkan anaknya Uthman menolak Abu Bakar as-Siddiq ya tidak memberi jawaban sedikit pun sehingga Umar radhiyallahu taala merasa kenapa ini saya tawarkan kok malah menolak ya, ini ditawarkan oleh orang tuanya sendiri ayahnya sendiri fa la bistu layali beberapa lama beberapa malam kemudian Tumma khatabaha Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ternyata yang datang melamar Rasulullah Alaihi salatu wassalam Ya Faangkah tuha Faangkah tuha Iya, maka aku pun menikahkan Hafsa Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Subhanallah jadi Umar bin Khattab menawarkan kepada Uthman beliau menolak beliau menawarkan kepada Abu Bakar As Siddiq Abu Bakar juga tidak memberi jawaban ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang melamar dan menikahi Hafsah nah salah satu pepatah Indonesia mengatakan pucuk dicita ulam tiba hmm. nah menginginkan Utsman menginginkan Abu Bakar ternyata yang dapat lebih baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya menjadi ummul mukminin istri Nabi alaihi salatu wasallam dunia wal akhirah nah falaqiyani Abu Bakrin faqala maka Abu Bakar pun Beliau datang menemuiku lalu dia mengatakan la'allaka wajatta alayya hina aratta ala Hafsah. Hina aratta alayya Hafsah fa lam arji' Mungkin kamu enggak enak perasaanmu terhadapku ketika engkau menawarkan kepadaku Hafsah lalu aku tidak memberi jawaban kepadamu. Kata Umar, "Naam, ya memang seperti itu. Aku merasa enggak enak ini kok ditawarkan malah nol قال كذا ابو بكر الصديق فانه لم يمنعني ان ارجع اليك فيما عرضت علي الا اني كنت علمت ان رسول الله صلى ada yang menghalangi aku untuk memberikan jawaban kepadamu terhadap tawaran yang kau berikan padaku melainkan karena aku mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutnya. Jadi memang Abu Bakar Siddiq mengetahui bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan Hafsah. Falam afun li ushi sirr Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau tarakhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabil tuha. Kalau seandainya Rasulullah meninggalkan, saya terima. Saya akan terima dia. Subhanallah. Hadith ini Dirwajtum oleh Imam Al-Bukhari Dalam hadith ini Banyak sekali faedah Yang bisa kita ambil Namun beberapa faedah yang penting Yang hubungannya dengan Hadith ini bahwa Diperbolehkan Seorang kalau punya anak Perempuan Tawarkan kepada orang-orang yang baik Bahkan al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala beliau menyebutkan hadis ini dan beliau menyebutkan bab ardhul insani ibnatahu atau ukhtahu ala ahli al-khair. Bab seseorang menawarkan kepada menawarkan anak perempuannya atau saudara perempuannya kepada ahli al-khair orang-orang yang secara zahir dia saleh ya baik nah saleh baik in ahli sunnah secara zahir mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dikenal badannya bid'ah ah. tidak diketahui darinya syubhat dan diketahui dia semangat Ya, apalagi kalau seorang memiliki ilmu yang secara zahir dia mengamalkan ilmunya, bukan hanya sekedar memiliki ilmu, namun dia mengamalkan ilmunya, maka tidak mengapa Indonesia. Ditawarkan khawatir jangan sampai jatuh kepada laki-laki yang, yang yang tidak di, dikehendaki agamanya. Yang tidak dikehendaki Keyakinannya Dari kalangan ahlul bid'ah misalnya Sebab kadang-kadang Ma'asyarakat rahimakumullah sebahagian ya, Itu kalau sudah ada yang datang Ingin melamar Anak perempuannya Sebab mereka yang pertama kali Diperhatikan Apa kerjanya Kerja apa Hmm, saya di Safron, hmm, sudah. Nah, oh, saya di Pertamina, boh hmm. sudah. Tinggi langit. Nah, tidak diperhatikan. Gimana keyakinannya? Jangan-jangan muteri. Nah, Jangan-jangan ikhwani tablighi. Ma'asyara ikhwah rahimakumullah. Nah, yang akhirnya ketika menikah merusak. Justru tidak semakin baik Semakin jauh Anak tersebut dari sunnah Maka ma'asyaratu rahimahumullah Penting seorang ya, Memikirkan Masa depan anaknya, jangan hanya Sekedar datang lalu kemudian Tanpa melihat bagaimana agamanya Bagaimana uh, istiqomahnya. Karena yang terpenting adalah Urusan din. Ya. kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala man zawwaja karimatahu bimuftadi' faqat qat'a rahimaha barang siapa yang menikahkan karimahnya yani anak perempuannya atau saudara perempuannya dengan seorang muftadi' maka sungguh dia telah memutuskan hubungan dengannya sungguh dia telah memutuskan hubungan dengannya maka apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu ta'ala'an ini untuk menjaga agama dari anaknya Hafsah jangan sampai uh, datang orang yang lain lalu kemudian dia sulit untuk menolaknya maka ini masyarakat ma rahimakumullah termasuk di antara kebaikan kebaikan orang tua kepada anak perempuannya untuk memilihkan yang terbaik Dalam hal din Yang dapat mengajari anaknya ya, Untuk mengerti tentang agamanya yang sahih Dari sumber yang sahih Dari kitab Allah, dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Arab pun hadith Yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan at dan yang lainnya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ja'akum man tardauna dinahu wa khuluquhu Illa an takum fitnatan fil ardh fasaadun 'aadiid." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian telah meridai agamanya dan akhlaknya, maka nikahkan dia Kalau kalian tidak melakukan Maka akan menimbulkan Fitnah di muka bumi Dan kerusakan Yang besar Nah, hadis ini diperselisihkan Di kalangan para ulama, sebagian para ulama Menghasankan Meskipun yang Zahir, Wallahu ta'ala alam, hadis ini Wa'if Meskipun ada beberapa jalur yang lain Namun tidak saling menguatkan Antara satu dengan yang lainnya Namun kalaupun sahih uh, Naam Kalaupun sahih Bukan berarti kemudian seorang Laki-laki Ketika dia datang melamar Kemudian ditolak ya, Lalu dia mengancam Saya kok orang soleh kok ditolak nah, saya ini kan salafi santri lagi nah, atau mantan santri misalnya kok ditolak dari sisi mana jadi Muhammad SAW juga dalam hal menikah itu hak wanita karena kita sempat membahas bahwa Seorang wanita berhak Untuk memilih Dan memilah Kalau dia tidak Kalau dia tidak menolak Dalam artian kalau dia menolak dan tidak menginginkan Maka itu haknya dia Itu adalah haknya dia Oleh karena itu Wali Para wali Tidak diperbolehkan menikahkan Anak perempuannya kecuali Atas Persetujuan dari anak wanita tersebut. Dan di dalam hadis ini pula uh, keutamaan dan ahlak yang mulia dari Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taalaanhu. Beliau menjaga amanah. Beliau mengetahui bahawa Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam menginginkan khasat. Namun beliau tidak menyebarkannya. Ya. Bahkan ketika Umar datang kepadanya, beliau tidak langsung mengabarkan kepada Umar. Umar, ya. sebenarnya saya ingin, tapi ini gimana ini? Rasulullah menyebutkan demikian dan demikian. Tidak cerita beliau. Rasulullah Alaihi Wasallam tidak menceritakan. Dan ini subhanallah termasuk diantara uh, kedewasaan seorang dan akhlak yang baik. Tidak semua apa yang diketahui mesti disebarkan. Disampaikan kepada orang lain. Mumpung punya mulut, mumpung punya lidah dan dua bibir. Maka cerita saya, cerita sini. Saya begini, saya begitu. Ya. Saya baru diberitahu si fulan ini mau begini mau begini. Cerita sana cerita sini Padahal ada hal-hal yang seharusnya dirahsiakan Al majalisu amanah Majalisi itu amanah Tidak semua apa yang kita dengar Itu baik untuk Disebarkan dan diberitakan ya. Apalagi kalau dalam hal-hal yang Mungkin membuat orang tersebut Merasa tidak enak Merasa malu Nah, Maka seorang yang memiliki Kedewasaan Al-Khuluk Al-Kerim Harus pandai memilah Dan ya ini, melihat Mana berita yang baik untuk disampaikan Mana pula berita yang Yang jangan disebarkan ya. Apalagi kalau kemudian Orang tersebut Telah menitip pesan Tolong jangan berita ini disebarkan kepada yang lain. Tidak menyampaikan saja sudah menjadi amanah bagi seorang. Al Majelisuk amanah, Majelis itu amanah. Ya. Tanpa dia memesan pun semestinya seorang harus menjaga. Ya. Apalagi ketika seorang ya, dengan bahasa kita curhat misalnya. Ya. Artinya dia ingin menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan sesuatu. Ya, yang yang ada pada dirinya mungkin masalah teribadi, masalah keluarga, hal-hal yang seperti ini, maaf syahrul khairahimohumullah, jangan disebarkan, jangan diceritakan kepada orang lain, karena yang demikian akan membawa seorang itu malu. Lihat bagaimana Abu Bakar as Siddiq radhiyallahu an. Sangat memungkinkan bagi Abu Bakar ash untuk mengatakan pada Umar. Ya, karena ketika Abu Bakar tidak menyampaikan pada Umar, sehingga terjadi apa yang terjadi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala merasa enggak enak kepada Abu Bakar. Iya kan? Enggak enak kok bisa menolak ditawarkan kok nolak? Kenapa seperti itu? Ya akhirnya enggak merasa enggak enak. Setelah sebelumnya pun ditolak oleh Utsman bin Affan. Ternyata ada sebab, tapi Abu Bakar sedikit tidak menyampaikan. Kenapa? Kata beliau, "Lam akun liufsyi sirr Rasulillah." Aku tidak ingin menyebarkan rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, subhanallah ini Akhlak yang sangat penting sekali untuk dimiliki oleh seorang Muslim terlebih seorang yang memahami Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa wasallam dan juga di dalam hadis ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar As Siddiq yang lebih mengutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau difikir Bukan hal yang salah Abu Bakar As Siddiq untuk Menerima Bukan kesalahan Bagi Abu Bakar As Siddiq Radiyallahu ta'ala untuk menerima Tawaran dari Umar Radiyallahu ta'ala Ini ditawarkan kok Ya Bisa saja bagi Abu Bakar As Siddiq Setelah dia Menikahi Hafsa Dia datang kepada Rasulullah Afwan Ya Rasulullah Afwan Rasul, meskipun ana sudah dengar tapi gimana ini? Umar datang ke saya, nawarkan. Ya, saya enggak bisa nolak ya. Misalnya, iya kan? Nah. Tapi subhanallah lihat al-ithar. Ya, beliau memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus lebih diutamakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus lebih dimuliakan dan beliau lebih berhak untuk mendapatkan lebih berhak untuk mendapatkan anak Umar bin Khattab radhiyallahu taala Dari diri beliau sendiri dan ini juga menunjukkan rasa cinta para sahabat terkhusus Abu Bakar Siddiq kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melebihi kecintaan beliau terhadap diri beliau sendiri. Melampaui kecintaan beliau pada diri beliau sendiri. Termasuk di antara kejadian yang terjadi setelah peristiwa perang Badar adalah pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Fatimah, Rabbil Alaih Taala Anhuma. Disebutkan pula dalam sahih al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari hadith Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Beliau menceritakan kana li syarifun, min naseeb min al-maghnam yawm badr wa kana an sallallahu alaihi wasallam a'tani mimma afa Allah alaihi min al-khumus yawma idhin. Aku memiliki beberapa ekor unta dan itu merupakan pembahagian untukku dari hasil harta rampasan perang dalam peristiwa perang Badar. Wakannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tauni dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan padaku dari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dari seperlima pada hari itu, pada saat itu. Ini menunjukkan bahawa uh, alhumus itu sudah ditetapkan pada peristiwa perang Badar. Ini pendapat yang sahih dalam hal ini berdasarkan hadis ini. Fala ma aradu anabtadiin abtaniya bithaatimah radhiyallahu taala anha bintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tatkala aku ini berkumpul dengan Fatimah, iaitu yani setelah menikah dan uh, apabila mereka di zaman Rasul Shallallahu alaihi wasallam, mereka Apabila hendak berkumpul ya, Dengan dengan Istrinya Setelah pernikahan Maka mereka uh, Mengumumkan Terlebih dahulu Membuat acara Walimatul urs Setelah walimatul urs Baru kemudian mereka bertemu Nah Ali bin Abi Talib ta an, ya, Beliau ingin Bertemu dengan Fatimah alaihi salam. Ini setelah pernikahan. Maka beliau hendak membuat. Walimatul urs. Wa'adtu rajulan sawwaghan fi bani kainu ka'i yartahi lama'i fanati bi'idkhir. Dan aku telah menetapkan janji dengan seorang laki-laki. Yang dia adalah seorang pandai besi. Dari bani kainu Ka untuk membantu beliau Ali bin Abi Thalib agar bersamaku pergi untuk mengambil idkhid. Idkhir Iaitu yani, rerumputan yang liar yang tumbuh di kota Madinah. Yang kadang-kadang dimanfaatkan oleh mereka. Ya, apakah di kuburan atau di rumah. Maka mereka memundangkan idkhid fa aradtu an abi'ahu minas sawaghin fa nasta'inu bihi fi walimati ursi maka aku ingin menjual unta-unta itu kepada para sawagin para eh pandai besi karena sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya bahawa mayoritas dari Banu Qainuqah apabila Yahudi mereka pedagang dan eh yani orang anak yang pandai besi ya, membuat senjata membuat ini macam-macam maka Ali bin Abi Thalib ingin menjual unta-untai tersebut untuk dijadikan sebagai modal untuk walimahan perayaan pernikahan beliau fa bainama ana ajma'u li sharifi min al-aqtab wal-ghara'ir wal-hibal Maka tatkala aku telah mengumpulkan, aku mau mengumpulkan sejumlah dari unta-unta tersebut dengan berbagai jenisnya, aktab, gora, irdhibar, ini jenis-jenis unta. Washairifah ya munakahan irajan bihujuratirajulin min alamsar. Sementara ada dua ekor unta, dua ekor unta ini itu berjalan, ya. Ke arah uh, Rumah seseorang Dari kalangan ansur Rumah seseorang Dari kalangan ansur. Nah, Dua ekor unta ini Hatta jama'atu ma jama'atu Maka ketika itu Ali bin Abi Thalib Sedang sibuk untuk mengumpulkan unta-untanya Sibuk mengumpulkan unta-untanya Sementara dua ekor unta ini Itu berjalan Ke arah yang berbeda yakni ke rumah ke samping rumah seorang dari kalangan anshar fa ila ana bi sharifi qad ujib qad ujibat ashimatuhuma bi sharifiyah setelah dia mengumpulkan unta-unta tersebut lalu dia mencari dua ekor unta tadi setelah dia mendatangi tempat di mana menghilangnya dua ekor unta itu ternyata dua ekor unta tersebut telah dipotong kunuknya wa buqirat khawasiruhuma lalu telah dikeluarkan isi perutnya wa ukhidat min aqbadihima dan telah diambil hatinya Ini yani telah dipotong ya Nah falam amlik aini hatta ra'aytul manzar Aku tidak mampu menahan tangismu ketika aku menyaksikan itu. Ini untuk walimahannya. Ali rohulillah taala. Nah, mau dikumpulkan dijual, ya. lalu kemudian buat acara walimah. Nah, ternyata dua ekor ini sudah, sudah disembelih. Ya. Bukan disembelih dibunuh. Nah. Ya, dipotong bunuhnya dibongkar isi perutnya nah, ini dibunuh nah maka Ali bin Abi Thalib melihat itu nangis beliau ya nangis melihat konten yang semestinya dijual akhirnya nggak jadi dijual yang semakin membuat Ali bin Abi Thalib nangis apa akhirnya wali ditunda ya nah Akhirnya kata Ali bin Abi Talib "Man fa'ala hadha?" Siapa yang yang melakukan ini? "A'lu Hamzah bin Abdul Muttalib." Yang melakukannya Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, paman beliau sendiri. Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pamannya Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Rupa-rupanya Hamzah ketika itu sedang mabuk. Waktu itu belum diturunkan firman Allah tentang diharamkannya minum khomr. Ya, beliau ketika itu dalam keadaan mabuk sehingga Ali bin Abi Thalib melaporkan hal ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Hamzah terjadi pertengkaran hebat sehingga Rasulullah menyingkir, ya. karena kondisinya ya, sedang mabuk berat. Hamzah radhiyallahu ta'ala ketika itu Nah Maka dibiarkan Walhasil terjadi Ya Nah ini kejadiannya setelah peristiwa uh, Perang Badar Diriwayatkan Oleh Al-Bayhaqi Dalam kitabnya Dalail Dari hadith Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu Beliau mengatakan Khatat tu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melamar, ingin melamar Fatimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakalah maulah junli, maka ada budak wanita milikku berkata kepadaku, hal alim taan Fatimah khatibat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu tahu bahawa Fatimah telah dilamar? Jadi yani ada orang lain yang datang melamar Rasulullah Sallallahu Alaihi yani Wasallam, iaitu melamar Fatimah kepada Rasulullah Sallam. Kata Alilah, enggak. Kata budak wanita ini, petik petik. Fatimah sudah dilamar. Ya. Fama yang nak ukan taati Rasulullah Sallam, fayuzawijuk. Apa yang mahalam kamu? Kamu datang aja kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahkan kamu dengannya. Naam. Artinya ada seorang yang telah mendahului Ali bin Abi Thalib melamar Fatimah, tapi belum belum ada kejelasan apakah dia diterima atau ditolak. Maka ini menunjukkan bahwa selama belum ada tanda dalam artian dari uh, pihak wali dari seorang wanita bahawa dia menerima maka tidak termasuk dalam larangan Nabi saw. لا يخطو أهدكum على خير بتيأحي. Jangan salah seorang kalian itu melamar di atas lamaran saudaranya. Maka kata beliau tidak mengapa kamu datangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata Ali bin Abi Talib saya tidak punya sesuatu untuk saya jadikan mahar untuk menikah kata budak wanita ini indah kenyit terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zauwajat kamu kalau mendatangi Rasulullah dia akan menikahkan kamu dengannya kata Ali bin Abi Talib waw Allah azza wa jalla hatta dakkal ala Rasulullah terus budak wanita ini Membujuk aku agar aku mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sudah Ali bin Abi Thalib memberanikan diri datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falam anqadtu baina dahiu fahimt. Tatkala aku duduk di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku enggak bisa ngomong kata Ali bin Abi Thalib. Mau bicara itu enggak bisa enggak bisa keluar. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sampai itu keluarganya, sepupunya, ya. Karena kewibawaan Nabi alaihi salatu wasallam. Kata beliau, "Fa wallah atakallam jalalatan wa haiba." Demi Allah, aku enggak bisa berbicara sama sekali. Karena melihat kemuliaan dan kewibawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bicara kata beliau, Majah Abi. Untuk apa kamu datang? Untuk apa kamu datang? Adakah hanya kamu punya keperluan? Nah, fasa jatuh, saya diam, tak bisa ngomong sama sekali. Sampai tiga kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada, kamu datang sini untuk apa? Diam Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam faham. Kata Nabi alaihi salat salam, "La'allaka ji'ta ta'tubu Fatimah?" Jangan-jangan kamu datang untuk melamar Fatimah ya? Aku mengatakan, "Iya." "Na'am." Faqala, "Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal indaka min shay' tastahilluha Apakah ada sesuatu untuk kamu jadikan sebagai mahar?" Faqultu, wallahi ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah." Subhanallah. Ya. Rasul tidak mengatakan kamu kerjanya apa, tidak ada pertanyaan dari Rasulullah. Kamu kerja apa? Hah? Hasil bulananmu berapa? Nah, Rasul tanya apa? Apakah ada sesuatu yang kamu bisa jadikan sebagai mahar? Jawabannya tidak ada ya Rasulullah. Jadi nekat ini Ali bin Abi Talib mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai mahar. Maksudnya bagi Ali bin Abi Thalib sesuatu yang menurut dia berharga untuk dijadikan mahar untuk menikahi anak perempuannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada ya Rasulullah. Wallah. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ya, namanya keluarga. kan. Nabi Ali Sallallahu Alaihi mengetahui apa yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Maaf aladhiru insallah tu kah. Lalu kemana itu baju perang yang saya berikan padamu yang kamu jadikan sebagai perisai dalam perang. Mana itu? Naam. Kata Ali bin Abi Talib fa wali nafsi, tasu ali bihadhi, innaha khutamiyah. Demi Allah yang jiwa Ali berada di tangannya. Oh, itu baju perang khutamiyah itu. Ma illa arba'atu dirham. Harganya cuma 4 dirham. Harganya cuma 4 dirham Dirham itu perak ya. Ada dua riwayat dalam hal ini Satu riwayat mengatakan 4 dirham Dalam rejain mengatakan 400 dirham Dirham ini kecil ya Bukan dinar, kalau dinar emas Ini dirham Ini yani Ini barang yang terlalu murah Ini barang yang terlalu murah Nah Maklumlah inde kalau itu ya ada, tapi bagi Ali bin Abi Thalib masa ini jadikan sebagai mahar. Hah. Terlalu murah bagi Ali bin Abi Thalib, fakala maka Nabi saw mengatakan adzawaysh tuhka ha, fahat ilayha biha, fathil biha. Aku menikahkan kamu dengannya, kamu bawa itu mahar kepadaNya dan engkau menjadikan itu sebagai sesuatu yang menjadikan kamu halal bersamanya Fa in kana al-sadaq qutimah akhirnya itu menjadi mahar pernikahan beliau dengan Fatimah anak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ta bihi kun nakta wa akhir dawanan alhamdulillahirabbil alamin tafaddalu hafizakumullah